Як він тепер дивитиметься, яким вогнем горітимуть його очі тепер? Невже справді покаявся, визнав свою провину і хоче заслужити прощення? Поглядаючи у напівзамерзлі віконечка автомобіля, Степан Петрович раптом побачив у лісі, не дуже далеко від дороги, якісь чудні істоти, які рухались у снігу серед дерев. Чи то були якісь величезні різномасті птахи з обшарпаним пір'єм і кострубатими круглими головами, чи якісь інші тварини з обдартими шкурами, поставлені на дві задні ноги і перетягнені на поясі. Вони, мабуть, помітили автомобіль, бо всі перестали рухатись і повернулись до дороги. І тоді Степан Петрович побачив у круглих головах цих істот, не би людські, чи мавпічі обличчя, зарослі сірою шерстю із застиглими цятками очей серед неї. В той же момент зачувся різкий крик, і сто рвучко перелякано зарухались, то махаючи сокирами, то соваючи великими пилками, то тягаючи гілляки дереву. Дорога звернула трохи вбік, бік, авто порівнялось на ближчій відстані від істот, і тоді стало видно, на них ознаки людей, але таких, яких можна поодинці бачити тільки у найгірших хащах людської мізерії, серед найнещасніших п'яниць, що пропили останнє і одяглись у таке лахміття, яке нікому продати і за копійку не можна. Шапок не було майже ні в кого, голови були замотані бродними рваними ганчурками – на ногах ні чобіт, ні валянок, а все ті самі генчурки затягнені мотузками чи ликом. На тілі діляві затерті брудні рештки пальт та арештанських бушлатів, підперезані такими ж самими мотосками і ликом. Очі Степана Петровича мимоволі почали шукати серед них постать Марка, хоча він знав, що брат хворий лежить при смерті, і бути тут у лісі ніяк не може. Істоти не зупиняли роботи, але Степан Петрович бачив, як очі найближчих були широко розкриті на авто здивуванням чи жахом. Раптом ліс біля дороги скінчився, і в авто глянуло сіре, невисле, брудне, теж у лахмітті хмар Сибірське небо. А крізь передні віконце авто стало видно широку галявину і на ній. «Сірі дерев'яні будівлі-бараки». Авто порівнялось із дротяною загорожею і покотило вздовж неї. При воротах, видно, вже ждали його, бо якийсь військовик, що стояв із рушницею, зробив закликаючи жест шоферові. Авто завернуло у ворота і підкотило ганку невеличкої дерев'яної будівлі, яка стояла окремо від бараків. Перед Ганком чекала інша постать в уніформі МДБ з широким червоним обличчям і товстими чорними гусами, такими густими, що вони здавалися кінчиками котячих хвостів, наліплених на губу. Постать зробила під козирок до авта, -да, і коли вона зупинилася, швидко відчинили дверцята його. Степан Петрович, тримаючи маленьку валізку з їжею і приладдям до вмивання, виліз з автомобіля з допомогою вусатого військового. Начальник табору зараз же відрекомендувався цей. «Зволите товаришу спочити трохи з дороги, чи хочете пройти до лікарні?» Степан Петрович на момент завагався і потім сказав. «Ні, я хотів би наперед запитати у вас дещо. О, будь ласка». Прошу до мого кабінету. Тут же і моє особисте приміщення. Якби була ваша ласка, я насмілився б запропонувати вам трошки підкусити з дороги. Уже наготовлене. Так що Степан Петрович усміхнувся до начальника табору своєю широкою привітною усмішкою і відповів, дякую сердечно товаришу але я вже підкусив дорогою в літаку, я тільки хотів би трохи розім'ятись і поговорити з вами. Прошу дуже, прошу дуже. І начальник запобігливо простягнув руку на двері Ганку, не сміючи йти попереду такого поважного гостя столиці. Але в сініх він все ж таки мусив вибігти наперед, щоб отчинити двері до свого службового кабінету. Тут не було нікого, крім великого портрета Сталіна,